Han passat tantes coses. El silenci deliciós del seu cos entre els meus braços, el globus que s'escapava d'un nen que plora, la remor secreta de l'aigua que sorprèn les clavegueres, els lladrucs llunyaníssims d'invisibles gossos perduts, el trontoll de la terra quan el tren s'emportava a la memòria, totes les dones que dormen solitànies, totes les dones passejant tot hora la seva solitud indestriable, han passat tantes coses i jo encara visc encerclat en aquest món minúscul de les coses que fugen de nosaltres i resten sempre en tot. Les seves cames, els seus petons profuns i les xuclades arreu on el plaer m'arrossegava. Les nits dormint plegats i els dies sense l'escalfor del seu cos en els meus membres. Les hores ja madures del seu sexe. Quantes coses... La pell, quantes, amb l'ànima fora de mi ara puc recordar-les. La pell, els dits, els llavis, la tendresa ferestega amb la qual em devorava. Han passat masses coses. Els meus arbres que em tornen amb l'hivern l'ample noesa, l'extètica noesa d'una dona. El fum que s'esveia de les cases, les taulades perdudes en la buida solitud dels carrers, la seva absència, el dolor minuciós d'aquella absència, aquella vida enduta contra quasi tot jo sencer i contra la meva ombra, aquell refús de mi contra els meus muscles, tot l'abendó del món en la mirada inútil de la joia abandonada. Jo encara l'estimava, va morir-se tan lluny de mi, més jo vaig enterrar-la viva dins meu, com si fos un glob d'aire.